Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salamu ala ašrafi al-anbijai wa mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila javmi ddini thumma amma ba'du. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, salavat mili selam na Allahu poslanika, Allahu milenika Muhammeda, alaihi salatu wa salam, njegov časnu porodcu, njegov uzrte ashabi i sve koji sledeje put istine do soudnjega dana. <coughs> Uvažna, braćo, poštovani sestre, uvažnijim gledatelji, srijeda, nakon jaci namaza, naš ustalni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog imama, autora, imama Ennevija Rahmetullahi Alehi. Knjiga za koju smo dosta puta kazali da je to jedna velika, blagoslovljena knjiga u kojoj Imam Ennevij Rahmetullahi Alehi iz šest najpriznati hadijski zbirki islama pokušao da probere i odabere najpotrebni hadise Hadisi koji su potrebni čovjeku u svakodnevnom životu. Uzadnji <kuh> već nekoliko predavanja govorimo o postu. Nismo to mi ciljali, ali baš baš znači u vrijeme kad se laga novi mjesec Ramazan približava, mi smo već dva predavanja govorili o propisima posta, odnosno komentarisali smo hadise koji govori o postu. Miako Bog da Još ove sedmice i naredne sedmice imamo e, druženje u ovom terminu. Nakon toga nastupa nam blagoslovljeni mjesec Ramazan kada ćemo praviti pauzu. Imaćemo inshallah bismillah e, pred iftarske misije. Svakako vas pozivamo sve da budete redovni u pred iftarskim emisijama, dostavite svoje komentare čisto zbog evidencije kako bi ako Bogda u 27. noći Ramazana dodijelili jedno putovanje na Umru, ako Bogda. Nakon namazana ćemo se ako Bog da vrati ti u terminu koji ćemo odrediti a koji će najvjerovatnije biti u periodu ili prije Akšama ili od Akšama do jaci. U posljednjem predavanju mi smo govorili o vrijednosti mjeseca Ramazana, određenim badetima vezanim za mjesec Ramazan i govorili smo o određenim propisima koji se vezuju za mjesec Ramazan. Zadnji što smo govorili su bili hadisi e, 1244. 1245. U kojima e, supruge Božini se selam su spomenule da je Allah poslanik znao osvanuti. Znao je osvanuti u džunup stanju e, od intimnog kontakta sa svojim suprugama. Znači nastupila bi zora, a on je bio u džunup zapostio bi, svakako donio bi namjeru da posti, a nakon toga bi se kupao, nakon toga klanjao sabah namaz, pa smo rekli da je propis da je dozvoljeno da čovjek zaposti, a nije se okupao. Isto tako je dozvoljeno da žena koja se očistila od hajza i želi sutrašnji dan da posti, dozvoljeno da zaposti i donese namjeru da će sutrašnji dan postiti, a nakon nastupanja zori da se okupa i svakako da sabah namaz klanja prije nego što sunce iziđe. to je jedan veoma, veoma bitan propis velik broj ljudi e, nije, znači, e, svjesno te činjice, pa smatruje se čovjek mora, mora okupati prije nastupanja zori, što nije tačno, dovoljno je, znači, se čovjek okupa nakon zori, ali je obaveza donijeti namjeru nijet da ćemo sutrašnji dan postiti kada je u pitanju farz post, kako je u pitanju e, na fila post, dobrovoljni post, rekli smo više puta da čovjek može namjeru za post donijeti čak i nakon sabaha pod uvjetom da nije uradio ništa što kvari post znači u periodu od pojave zore do izlaska sunca. Nakon toga, za oni koji imaju knjigu ovog formata, na stranci 563. i 225. podpoglavlje, vrijednost i korist posta u mjesecu Muharremu, Ša'banu i Svetim mjesecima. Nakon što imam ennevi rahmetullah i alehi, spomenuo dosta hadisa koji govore o samom mjesecu Ramazanu, o njegovoj vrijednosti, o vrijednosti posta, te određene hadise koji govore o propisima koji se vezuju za post mjeseca Ramazana, počinje u samom poglavlju Govora o postu, počinje govoriti o postu koji nije više vezan za mjesec Ramazan. Ovo sve što smo dosad sad govorili, ili većina propisa koji smo govorili, odnosilo se na propise vezane za Ramazan. Imam en nevi lagano, znači kroz nova poglavlja na svodi u kojima će nam govoriti o drugim vrstama posta koji nisu vezane za post mjeseca Ramazana. Pa kaže vrijednost i koristi posta u mjesecu Muharremu i Ša'banu. Ša'ban je mjesec koji, e, mjesec koji prijedhodi e, Ramazanu. Znači imamo ša'ban pa Ramazan pa šawal. U svim ovim mjesecima svakako za svaki od ovih mjeseci se vezuje određena posebna pitanja vezana za post. Pa kažu imam nevevi vrijednosti kori je ispostav mjesecu Muharramu i ša'banu. Muharrem je prvi mjesec, prvi mjesec u hijžetskoj godini. Prvi mjesec nakon Zul-Hijjeta, Zul-Qadde wa zul nakon toga dolazi Muharram. Prvi mjesec u Hijjatskoj godini zove se Muharram. <coughs> 1246. Hadi sudebohuriri so radi Allahotans prenosi da je Allahoposlanik aleyhi salatu wa salam kazao u... kamermanu. Ebu Huriri radi Allah to vam prinesi da Allah poslanik a.s. rekao najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana jeste post u Allahom mjesecu Muharremu. A najbolji namaz nakon propisani farz namaza jeste noćni namaz. Znači ovaj hadis na bilježima muslim što znači da je hadis e, definitivno vjerodostojan. Kaže Allah poslanik najbolji post nakon posta mjeseca Ramazana. Post mjeseca Ramazana mi smo nekoliko puta kazali da je to jedan od pet temelja Islama. Pa kaže Allahu poslanik Alihi salatu wasalam kao da želi da nas podstakne na post u mjesecu Ša'banu. Pa kaže Allahu poslanik Alihi salatu wasalam najbolji post nakon mjeseca Ramazana jeste post u Allahu mjesecu Muharremu. Najbolji post kojih čovjek može postiti nakon Ramazana, jeste post u mjesecu Muharremu. Rekli smo da je Muharrem prvi mjesec u hijđetskoj godini. A najbolji namaz nakon propisanih namaza jeste noćni namaz. Imamo znači propisane namaze. Šta je to nakon propisanih namaza najbolje? Najbolji namaz jeste e, noćni namaz, kojeg čovjek klanja u periodu od jacije pa do nastupanja zori, odnosno pojave zori nastupanja sabahskog vremena. Pa nam ovaj hadis jasno potvrđuje vrijednost i bitnost posta u mjesecu Muharremu. Isto tako ovaj hadis nas postiče na post riječima najbolji post nakon mjeseca Ramazana. Svakako ako je to toliko dobar post da je on odma nakon mjeseca Ramazana u vrijednosti to trebalo bi da kod nas pobudi htijenje i želju da budemo donim ljudi koji će u tom mjesecu postiti onoliko koliko ako Bog da mognemo. Nakon toga 1247. hadis od Ajši radijallahu ta'alaha se prenosi da je prorok sallallahu alayhi wa sellem u jednom mjesecu nije postio više dana dobrovolnog posta od mjeseca šabana. On bi postio čitav šaban. U drugoj verziji se navodi, postio bi cijeli šaban izuzev nekoliko dana hadis bileži Buharija i Muslim. E, mi smo o tome već nekoliko puta govorili, ali evo, kada je došao i ovaj hadis ovdje po redu, e, i njega ćemo prokomentarisati, znači mjesec koji prethodi mjesecu Ramazanu zove se šaban. Sunnet Allahu Selam je bio definitivno, to potvrđuje u vjerodostojni hadisi, i kod imama Buhari i kod imama Moslima, da je mnogo postio u ovom mjesecu. Znači, sunnet je da je Allahu Selam mnogo postio u mjesecu u ša'banu, kažu islamsku čenjaci da je to eh, primjer postao u ša'banu, prije Ramazana je primjer na file koja se klanja prije obaveznih namaza, jednostavno privikavanje na određeni ibadet. Pa i čovjek koji klanja primjera radi prije podnije namaza na filu, on se u jednu ruku pripremi za farz namaz da ga može otklanjati skrušeno. Pa isto tako i čovjek koji u šabanu posti nekoliko dana, to je jedan vid pripreme da čovjek posti mjesec ramazan, jer svi mi koji ne postimo u šabanu, prvi, drugi, treći, dan, četvrti, malo, Glavobolja, malo boli stomak, nekoliko puta u zavora u nešto pojedemo i popijemo dok nekoliko dana ne prođe i nakon toga normalno postimo. Pa je mjesec šaban prilike da se čovjek, hajde kaže malo uposti, da se malo, hajde kažemo, prilikni na ibadet posta nakon toga kada nastupi mjesec Ramazan da jednostavno bude spreman za taj veličanstveni ibadet. Pa kaže Aisha, u ovom hadisu možda će neko pomisliti kako su ovi hadisi kontradiktorni. U jednom hadisu Aisha kaže poslanik bi postio cijeli šabanu. A u drugom kaže postio bi skoro cijeli šaban osim nekoliko dana. Pa je ispravno da se riječ Jaišine radijallahu talana u kojem kaže postio bi cijeli šaban, to je jednostavno preovladavajuća riječ. Dosta puta imi čoveka ne vidimo ga, hajde kažemo mjesec dva, pa kajma nisam te vidio godinama. Znači ne da čovjek želi da slaže, ali jednostavno... Tako i u ovom slučaju, znači Aisha radi Allaho taran, želela je da kaže koliko je mnogo poslanih postio, kaže postio bi cijeli šaban. U osnovi Božih poslanih, kao što je došlo u drugim, jer u osnovim hadisima, mimo Ramazana nije niti jedan post postio, niti jedan mjesec nije postio cijeli. Pa tako ćemo shvatiti ovaj hadis Aisha radi Allaho taran, da je Allaho poslanih šaban mnogo postio osim nekoliko dana. Jer u drugim hadisma je došlo tačno e, pojašnjeno da Allahoposlanik mimo Ramazana nije postio niti jedan mjesec u potpunosti. <clears throat> Tako da mi smo spominjali e, da imamo hadis koji smo prije toga citirali da je Allahoposlanik zabranio da se posti u Ša'banu nakon što prođe polovina Ša'bana nakon što pođe polovina šabana, pa smo rekli da su islami sučenjaci ponudili nekoliko odgovora na taj hadis s od novim hadisima. Imamo hadise u Buhari i Muslimu koji su apsolutno tačni da je poslanik skoro cili šaban postio. Skoro pa cili šaban. Imamo taj hadis u kojem stoji da je Allah poslanik zabranio da nakon polovine mjeseca Ša'bana se posti dobrovoljni namaz, pa smo rekli da imamo uh, dva odgovora na taj hadis. Prvi odgovor je da taj hadis nije vjerodostojen. Velika većina mutakaddimina, učenjaka, hadijskih znanosti iz prvih generacija smatrali su taj hadis nije vjerodostojen. Samim tim, ako on nije vjerodostojen, on ne može parirati hadijsima iz Buhari i Muslima kojima stoji da je poslanik postio skoro pa cijeli Ša'banu. Ako bi prihvatili stav učenjaka koji kažu da je poslanik ali se osalam, zabranio post nakon polovini mjeseca šabana, onda ćemo napraviti spoj između tog hadisa i hadisa u kojima stoji da je poslanik postio na način da se to odnosi na osobe koji nisu ništa postile na početku šabana do polovine, pa se onda na njih odnosi taj hadis dok osobe koji su postele u prvoj polovini ša'bana, shodno sunnetu poslanika ali selam da je postio većinu ša'bana imaju pravo da poste i drugi dio ša'bana tako da, hvala uzvišom Allahu, nema nikakve kontradiktornosti u ovim hadisima nakon toga imam nevi rahmetullahi ali spomenu jedan hadis Allah najbolje zna koji nije vjerodostojen hadis 1248 poduži hadis tako da ćemo ga mi i preskočiti Nakon što imam en nevi alihi u ovom poglavlju, citirao prethodni hadis u kojem je e, argumentovo da je vrijednost velika o mje, posta mjesecu Muharremu, da je to najbolji post nakon Ramazana. Nakon što nam je citirao ovaj hadis u kojem stoji da je Allahoposlanik mnogo, mnogo postio u mjesecu Ša'banu, koji prethodi mjesecu Ramazanu. Znači uzimamo dva velika propisa, da je muslimanima propisano i lijepo pohvalno da poste mnogo mjesecu Ša'banu, Uh, i uzmijamo propis da je propisano i lijepo, pohovalno se posti što više u mjesecu Muharremu, jer je to najbolji post nakon mjeseca Ramazana. Nakon što smo završili sa tim poglavljem, 226. poglavlje, vrijednost posta i drugih dobrih dijela u prvi deset dana mjeseca Zulhidžeta. Mjesec Zulhidže je mjesec uh, u kojem se obavlja hađ. Mjesec Zulhidže je mjesec u kojem se obavlja hađ. 9. Zulhijdža Ta'dž je stoji na Arefatu, 10. Zulhijdža taj je Bajram. To je jedan specifičan specifičan mjesec, a pogotovo prvih njegovih 10 dana. Pogotovo prvih njegovih 10 dana, pa ćemo vidjeti ovdje kaže imam Nevevi mi smo rekli da je veoma bitno kada neko čita knjigu Riyadu Salihin da čita naslove. Da čita naslove je dosta puta imam Nevevi kroz naslov Da odgovor na određena pitanja koja čovjek može imati u pogledu određenog poglavlja. Pa ćemo vidjeti da u ovom hadisu se uopšteno spominje post, a imam ne vjeruje staviju naslov vrijednost posta i drugih dobrih djela u prvih 10 dana mjeseca Zulhijhda. Znači mjesec Zulhijh je mjesec u kojem se obavlja haџ, 9. Zulhijh ta haџ se toje na arefatu, do 10. Zulhijh ta je mjesec uh, je uh, kurbanski bajram. <clears throat> Kaži se u ovom hadisu u 1249. hadisu od Ibnu Abbas radi Allah poslanik aleyhi selam rekao nema dana u kojima je dobro dijelo Allahu draži od ovih to jest u prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta. Nema dana znači pazite godina je 365 dana. Nema kaže dana kada su dobra dijela Ovo moramo zapamtiti, termin dobra djela draža Allahu o dobrih djela koja se uradi u ovom periodu, to jest 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Tada su Allahu dobra djela najdraža. Pa kažu ashabi, kod njih je bilo, hajde da kažemo, opće poznato pravilo da je džihad, borba na Allahom putu najbolje djelo koji čovjek može uraditi. Pa kažu ashabi, Asab, asabi Allahu poslanicu, sanko pitaš, čak ni džihad na Allahov putu, kaže Allahu poslanik, ni džihad na Allahov putu osim da čovjek odi u džihad noseći sa sobom svoj imetak, pa njemu izgubi i imetak i život. Hadis bilježi Imam Buharija. Iz ovog hadisa jasno vidimo da da je mjesec Zulhijjet po sedam mjeseci, tu mjesecu kojem se obavlja m, obavlja se obredi hadža devjetog dana je taj veličanstveni veliki dan, dan arefata, desetog dana je dan kurbanskog bajrama. <hým> Vidimo u ovom hadisu da Allah poslanika ali se ljeto sram nije spomenuo post, a imam neve vi u poglavlju, odnosno u naslovu u poglavlju kaže vrijednost posta i drugih dobrih dijela. Pa na osnovu čega imam en nevi rahmetullahi alihi u ovom poglavlju stavio da je vrijedno postiti na osnovnih riječi koji smo vam kazali da na njih obratite pažnju, to je da kaže Allah poslanika ali salatu wasalam, nema dana u kojima je dobro dijelo Allahu draže od ovih dana, deset dana Zulhidžeta. Pa je ovo jedan širok termin koji obuhvata sva dobra djela, a svakako jedno od najboljih dobrih djela koje čovek generalno u životu može učiniti jeste post. Znači rekli smo u islamu najbitnija su djela namaz, davanje zekijata, nakon toga dolazi post. Allaho poslani kaže u hadisu harifa, Ko posti samo jedan dan Na Allahovom putu. Neki to prevodi u ime Allaha, neki kažu u džihadu kada bude, Allah će njegovo lice od vatre odaljiti 70 godina. Pa je post jedan od velikih, velikih ibadita u islamu, pa kaže Allah, po poslanik, ponovo se vraćamo u ovom hadisu, govoreći o prvih deset dana Zulhidžeta, to su dani u kojima su dobra djela, najdraža Allahu, pa kako termin dobra djela, obuhvata i post. Postoje drugi argumenti u pogledu čije vjerozostojnosti postoji razilažen kod uslamsko čenjaka, to je da su supruge Božnji poslanika Ali Seleatu Sram prenijele da je Allaho poslanik postio prvih 9 dana jer 10, dan, deseti dan se ne smije postiti jer je to dan bajrama, ali 9 dana da je Allaho poslanik Ali Seleatu Sram postio, posebno 9 dan znači ako nije na hađu kada se posti dan arefata zasebno. Usakom slučaju ovo je jedan veličanstveni hadis koji nas svake godine Ponovo osježava kada nastupi mjesec Zulhidje, možemo na hudbama slušati, u predavanjima, u obraćanjima, znači tekstovima putem interneta kako ljudi jedni druge postiču baš ovim hadisom da povećaju intenzite činjenja dobrih dijela jer su to dani kada su Allahu subhanahu wa ta'ala dobra dijela. Bilo koje je dobro dijelo, Allahu je u tim danima najdraže, a to svakako rekli smo buhvata i ibadet posta, pa da je zbog toga imam en nevi rahmetullahi alihi u ovom poglavlju citirao ovaj je hadis, iako hadis ne govori o postu, ali svojom općenitošću on obuhvata i ibadet posta. <hums> pa je ovu biglo drugu poglavlju u kojim imam en nevi govori o jednoj vrsti, vrsti posta, to je post u 9 dana Zulhidžeta, odnosno 10 dana Zulhidžeta, 10. dan rekli smo da je dan Bajrama i da je zabranio poste po konsenzusu islamskih učenjaka. Pa smo do sad govorili o vrijednosti posta u mjesecu Muharremu, vrijednost posta u mjesecu Ša'banu i govorili smo o postu, vrijednosti posta u 10 dana Zulhidžeta. Nakon toga 227. poglavlje kaže imam nevi vrijednost posta na dana refata na dan Ašure i na dan Tasu'e, devetog dana, znači devetog dana, devetog dana prije dana Ašure. Riječ Ašara, Ašura znači deseti, dok znači Tasu'a znači deveti dan. Dobro, kaži imam neju vrijednost posta na dan Arefata. Rekli smo da hađ je devetog zulhidžeta stoje na arefatu i uh, jedan od najbitnijih temelja hađa jeste stajanje na arefatu. Allah poslani Kali se radu kaže el hađu arafe, hađe arefat. Pa su na to osnovu toga islamskućenjaci kazali da je jedan od najbitnijih temelja hađa boravak na arefatu. To je jedan specifičan dan. Taj dan... Ljudi se mogu podijeliti u dvije kategorije. Ljudi koji su na hađu i boravi na refatu i ljudi koji nisu na hađu i koji ne boravi na refatu. Ljudi koji su na hađu, pošto je to specifičan dan, dan u kojem je propisano od poodnije do akšama da čovjek provede u dovi, provede u ibadetu, pa je bolje da čovjek taj dan ne posti kako bi pogotovo Tamo, znači u arapskom svijetu velike su vrućine, čovjeku treba tečnosti, treba mu vodi, treba mu hrani, pa je bolji, bolje da čovjek ne posti kako bi imao više snage i jelana za što više i badeta. Čak namazi se spajaju, skračivaju na refatu kako bi čovjek imao što više vremena, znači dok nastupi podne, klanja se podne i kindja i od tada pa sve do akšana dok sunce zađi, može čovjek i badetiti i onda kreće kamuzdelifi, tamo će klanjati akšamijaciju spojeno i skračeno. <kuh> pa je znači propisano ljudima koji su na refatu da taj dan provedu u ibadetu, a da bi mogli taj dan provesti u ibadetu bolje je, bolje je za njih da ne posti. Ljudi koji nisu na hađu i koji nisu na refatu, uzvišen Allah wa im je to u jednu ruku da kažemo o. Pa je ljudima koji nisu na hađu i na refatu ostavio jednu veliku mogućnost da da ljudi zarade jedan veliki sevab, da, da poste dan samo arefata i da tim postom zasluže velike nagrade. Pa kaže Allahu poslanik ali se letu sram u 1250. hadisu od Ebuka tada je radija Londra se prenosi da je Allahu poslanik ali se letu sram upitan o postu na dana arefata, pa je onda je kao iskupljuje grijehe počinjene u prošloj i narednoj godini. Allahu akbar! Ovo je doista jedan od Veličanstveni hadisa Islama da čovjek posteći samo jedan dan u godini ima nagradu takvu da se Allah poslani kaže ja se nadam i očekujem da će post, kod kuće koje na dan arefata devjetog dana mjeseca Zulhidžeta Ono momenta kada hađije stoje na arefatu da će imati nagradu oproz grijeha prošle godine i oproz grijeha buduće godine doista nešto fascinantno. Jedan, znači, hadis koji definitivno su to postao potvrđen, vjerodostojan, malehno djelo za kojeg se obječava i velike nagrade. Svakako, ovaj Hadis iziskuje da pojasnimo da postoji u islamu dvije vrste grijeha. Imamo velike grijehe i mali grijehe. Veliki grijezi u islamu, to su grijezi za koje kažu islamski učinjaci, da su grijezi za koji postoji dunjalučka kazna. Ili je spomenuto hadisima, da ima ahiretska kazna, ili su hadisi čiji je počinjujec proklet, znači hadisi, odnosno grijesi, za čijeg počinjujeca postoji dunjaločka ili ahiretska kazna. Sve što je u hadisima Božijeg poslanika spomenuto, da za takav grijeh ima dunjaločka kazna, ili za takav grijeh ima ahiretska kazna, ili počinjujec tog grijeha i prokletu, u jeziku Božijeg poslanika, ali se leto sram, to je veliki grijeh. Imamo sve mimo toga grijesi, ali njihov počinjevac se ne kažnjava, nije spominuta za njega kazna, niti je prokljet. To su mali grijesi i takvi grijesi se brišu činjenjem dobrih dijela. Innel hasenati yudhibnes sejiat doista. Dobra dijela bivaju razlogom brisanja loših dijela. Misli se na mali grije. Nekada možemo čuti kako određeni ljud tumačujući vjeru ovi hadise tumači na način ako si postio dan arefata oproštenot je sigurno sve isprošte godine i budući pa je to poprilično diskutabilno e, tumačenje ovih hadisa prva stvar veoma je teško odgovorno tvrditi da je nečiji ibadet primljen pa da ćemo biti grijesi oprošteni mi muslimani radimo dobra djela i nadamo se, trudimo se čistimo svoje srce i svoje namjere moli će Allah da nam u Kabuli ibadet je prva stepenica. Druga stepenica je teško je odgovorno tvrditi da će čovjeku zbog posta, dana, refata biti oprošteni svi grijesi. Pa kaže velika većina islamske učenjaka da se time misli da ćemo biti oprošteni mali grijesi, a mi svi opet imamo mnogo, mnogo i malih grijeha, a veliki grijesi da bi bili oprošteni, kod Allah svanha tela, čovjek treba da se pokaje za velike grijehe svakako pokajanjem koji u sebi ima ona tri velika, velika poznata poznata uvjeta da bi nečije pokajanje bilo primjeno. Pa znači ovaj hadis, ispravom razumijevanju ovog hadisa od ebuka tada radi Allaho trajnoj jeste da Allaho poslanik kada je upitan o postu na dan arefata da je rekao Allaho poslanik ja očekujem i nadam se da će uzvišći Allah onovi ko posti dan, dan arefata oprostiti grijehe prošli i buduće godine Znači, trebamo paziti na nekoliko faktora. Prva stvar, ne smijemo odgovorno tvrditi da svi koji su postavili su im oprošteni grijesi. To je izuzetno opasno. S druge strane, tačno je da se u hadisima misli oprost malih grijeha. kada su pitanju veliki grijesi, potrebno se čovjek pokaje pokajanjem, istinskim pokajanjem u kojem će se ispuniti uvjeti da bi nečije pokajanje bilo ispravno. Rekli smo se grijesi dijele u dvije kategorije. Veliki grijesi i mali grijesi. Mali grijesi mogu biti pobrisani i činjenjem dobrih dijela. Došlo je u Erodosomu Hadisu da Allah Kusani Kalliji Salatu Vesalam kazao Ittaqillaha hajthuma kunt wa etbi'i seji'etel hasenete temhuha wa khaliqin nasebe hulatin hasen. Boj se Allah ma gdje bio i kada uradiš loše dijelo poprati ga dobrim dijelom koji će ga pobrisati. Pa dobra dijela definitivnu islamu su razlog brisanja loših dijela, ali kojih loših dijela brisanje malih grijeha, a da bi veliki grijesi bili oprošteni i pobrisani, treba da se čovjek istinski pokaje za grijehe koje je činio, a to su veliki grijesi. <hums> pa znači, ovo nam je jedan novi propis kojeg bi trebao vjernik da zna, a to je da je propisano ljudima koji nisu na hadžu i koji ne stoje na refatu da poste deveti dan mjeseca Zulhidžeta, dan kada stoje muslimani na refatu. Nelijedko se dešava da Allah oprosti da nekada se kalendar ne poklopi sa onim što uh, je u praksi pa ćete vidjeti da prim radi ponedjeljak je na kalendaru dana Arefata a hađije stoje u utorak na, na, na refatu pa kada će čovjek postiti definitivno će postiti definitivno će postiti onda kada hađije stoje na refatu jer je to upravo dan Arefata. Rekli smo da se ljudi u pogledu tog pitanja u dvije kategorije, ljudi koji su na hađu stoje na refatu i ljudi koji nisu na hađu. Ljudi koji su na hađu, njima je propisano da spoje podne i kindju i da se posvijete i bade sve do zalaska sunca. Zato im je potrebna snaga, potrebno im je izdržljivost, potrebna im je voda, potrebno im je piće, potrebna im je hrana, pa je bolje da ne posti poslije ćemo se vratiti da li mogu postiti, pa je bolje da ne postije kako bi mogli što više ibadeti. Ljudi koji nisu na hađu uzvišenja Allah i svoje milosti, podario im je, kompenzirao im je nešto da oni kod kuće mogu postiti taj dan i obećaj im se velika nagrada, a to je oprost, oprost grijeha iz buduće i Prošle godine rekli smo da je ispravno razumijevanje toga da se misli na male grijehe. Ostaje zadnje pitanje, to je da li može neko postiti dan arefata? Može. Može se postiti na dan arefata? Misli se na hađije. Da li neko od hađija može postiti na dan arefata? Može postiti. Nije to apsolutno zabranjeno. Bilo je među prvim generacijama ljudi, a i tabijina koji su postili dan arefata, ali smo mi rekli da je bolje da se ne posti. Allah, oslanik, kada je bio na arefatu, Pred kraj dana su mu donijeli, poslali su mu e, zdjelu sa mlijekom da vide da li posti ili ne posti pa Allah poslanik pred narodom popio mlijeko kako bi svatili, da on taj dan nije postio. Ali u svemu tom je opet samo je to znači sunnet nije zabrajno posti na dan refata ako bi čovjek bio jak imao znači mogućnosti i da stoji na refatu i da i badeti i da posti inšallah biznila nadamo se da će imati nagradu posta. Pa je ovo jedan četvrti dodatni propis koji smo jučeras naučili, naučili smo da je pohvalno postiti u mjesecu Muharremu, naučili smo da je pohvalno postiti u mjesecu Šabanu, što više, naučili smo da je pohvalno postiti u prvih 9 dana mjeseca Zulhijhja, naučili smo da je posebna nagrada ovečano na koji postite 9. dan Zulhijhja Znači, u svih devet dana je lijepo posti, ali deveti dan Zulhidžeta je posebna nagrada, to je dan kada stoje ljudi na refatu i rekli smo da se to prevenstveno odnosi na ljude koji nisu hađije i koji nisu na refatu, da hađije ne trebaju posti, ali ako bi neko postio, nije, inša Allah, iznil pogriješio. Nakon toga, vraćamo se opet našim poglavljima, ne bih, kaže, vrijednost posta na dan refata, na dan ašure i desetog dana. <clears throat> Deseti dan mjeseca Muharrem-a i deveti dan mjeseca Muharrem-a Tasu'a. Kaže se u hadisu 1251. od Ibnu Abbas, radiju Allahom, prenosi da je Allah poslani, se li salatu, ja salam, postio na dan Ašure i da je naredio da se posti toga dana. U sljedećem hadisu stoji Odebu Katade, radiju Allahu ta'alanhu se prenosi da Allahu Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem upitan o postu na dan Ašure pa rekao iskupljuju i grijehe iz prošle godine. Hadis bilaji imam Muslim. I treći hadisom poglavlju 1253 i treći od Ibn Abdasa prenosi da Allahu Poslanik ali selam rekao ako ostanim živ do iduće godine postiću i deveti dan mjeseca Muharreme znači dan prije Ashure. Imamo nekoliko stvari ispojniti ovim hadisima i nekoliko propisa koje čovjek vjernik trebao da zna. Prva stvar, vidjeli smo da u ovom hadisu u 1251. i nabibasa stoji da je Allah poslanik postio i naredio da se posti. Allah ne bi li znao ovaj hadis se odnosi na vrijeme dok još Ramazan nije bio propisan, pa u početku Islama je bilo naređeno i propisano da se posti dan Ašure. Bio je naređen. Nakon toga kada je, kao što je došlo u vjerovstvenim argumentima i hadisima, Kada je došla i u upotpunjena narebe da se posti mjesec Ramazan, post dana Ašure je ostao dobrovoljan. Ostao je dobrovoljan, ko hoće da posti, ko neće, ne mora posti. Pa je nama, muslimanima, jedina stroga obaveza da postimo, postimo mjesec Ramazana. U početku Islama je dan Ašure bio propisan, nakon što je propisan mjesec Ramazan da se posti mjesec dan Ašure. 10 dan mjeseca Muharraima je pohvalno postiti. Pa prva stvar znači nije obaveza postiti dan Ašurije, već je to pohvalno za one koji želi. Druga stvar jeste kakva nagrada je obećana onima koji poste dan Ašurije, deseti dan mjeseca Muharrem-a. Uh, Allah poslanika alihi salatu wasalam kaže u ovom hadisu opet o Tebuka Tadi da Allah poslanika alihi salatu wasalam kazao uh, iskupljuje grijehe iz prošle godine. Dan Arefata dvije stvari, iskupljuje grijehe prošle i buduće. Dan Ashure, 10. dan mjeseca Muharrama, njegova nagrada za one koji poste jeste da će brisati njihove male grije počinjene u protekloj godini. Pogledajte opet velika nagrada za post Samo jednog dana u godini čovjek ima priliku da mu se oprosti mali grijesi. Opet tračamo se, ne možemo odgovorno trditi da svi ljudi koji su postili, da je njiv i da će im biti oprošteni grijesi, već se mi nadamo. Svoja srca vezujemo za Laha, čistimo svoje namjere i nijete, postimo radi Allaha nadajući se njegovoj nagradi, nadajući se njegovom rahmetu i milosti da će nam biti oprošteni grijesi. Treća stvar jeste spomenuta u ovom 1253. hadisu od Ibnu Abbasada, Allah poslanik rekao ako budem živ do sljedeće godine postiću i devjeti dan kako bi se njegov post razlikalo od posta židova Pa opasanik ali se la to i selam kazao da će postiti, da će postiti i deveti dan. Alopasanik nije doživio sljedeću godinu, pa nam ostaje da se post u mjesecu, odnosno post Ashure može da kažemo imati nekoliko stepeni. Prva stvar jeste da čovjek može da posti samo 10. dan mjesec 10. dan mjeseca, mjeseca Muharrema koji se zove dan Ashure. Iako posti, dubako se nadamo da potpada pod ovu nagradu koja je Allaho poslanik Ali Sejad sam spomenuo, a to je da mu se grišu, brišu, grijesi mali iz pretrodne godine koja je znači pretrodne godine. Imamo verziju da čovjek posti i deveti dan, shodno onome što je poslanik nagovijestio da će učiniti u narednoj godini, a nije to učinio, pa je još potpunija verzija da čovjek posti deveti i deseti dan. Posti deveti i deseti dan, I imamo određene hadise u pogledu koji postoji razilaženje, da li su rodostojni ili nisu, ali pošto je mjesec Muharrem, mjesecu kojim se može svakako postiti dobrovni post, nema smetnje da se posti i 11. dan. E, dovoljno je da čovjek posti sa namjerom i nije tom da je to e, post u mjesecu Muharremu. I to je, inšala, bit će za nagrađen, a s druge strane, pošto uvijek postoji mogućnost jeli određen na vrijeme da i nastupio mjesec ili ne znači iz neke predostrožnosti da bi čovjek sigurno postio dan ašure, jer se može desiti da je Ashura sutra ili znači prije na dan dobro je da čovjek posti deveti Devjeti dan, mjeseca Muharrema, 10 i 11. naisti. Svakako, ako može da posti samo jedan dan, ne može više, onda će posti samo dan Ašuri. Ako može posti dva dana, onda će posti devjeti i deseti. Ako ima snage i kuveta, onda da posti devjeti, deseti i jedanesti. Definitivno i to je svakako dobro. Bez obzira da li hadisi u kojima se spominje jedan dan ili ne, da li su virodostojni ili ne, Post u mjesecu Muharremu je definitivno, znači propisan post validno dobro djelo, tako da bez obzira da li hadijs koji govori 11. danu kao na osobu, da su irodostojni ili nisu, post tog dana definitivno je validno postiti, pogotovo ako bi postili iz neke predostrožnosti, da čovjek bude siguran da je postio dan Ašuri. Pa je ovo još jedan novi propis kojeg smo ako Bog dao vičeras naučili nakon što smo naučili vrijednost posta u Ša'banu, nakon što smo naučili vrijednost posta u Muharremu, nakon što smo naučili propis posta u deset dana Zulhidžeta, nakon što smo naučili propisi posta vezani za dan Arefat, nakon što smo naučili propis posta o postu na dan Ašuri, pa smo rekli da postoje tri neke e, mogućnosti verzije. Može se postati samo dan Ašuri, deseti dan mjeseca Muharrema, možemo postati 9 i deseti, to je neka najpotpunija vjerodostojna posta, da kažemo, verzija, jer je na nagovijesio da bi postio u sljedeći godini 9. i 10. a može se posti i 11. dan iz dva razloga, može se, odnosno iz tri razloga, postoje hadis u pogledu koji postoje razilaženje da li znači, ima poseban hadis koji postiče na post 11. dana Ako bi rekli da ti hadisi nisu vjero dostojni, možemo 11. dan postiti dali iz predostrožnosti da potrefimo sigurno dana šure ili da postimo sa namerom opće na file, jer je mjesec reksimo Muharrem, mjesec u kojem je pohvalno i lijepo postiti. Nakon toga imam, ne ve prelazi na jedno opet novo poglavlje koji govori o vrijednosti posta, jedno novo poglavlje ko inshallah svake godine slušamo nakon što završi mjesec Ramazan mi smo rekli e, hidžetski mjeseci se redaju da ide Šaban pa ide Ramazan pa nakon toga ide Ševal kaže imam Nevi poglavlje 2 28 228u pohvalno je posetiti 6 dana u mjesecu Ševalu one odna odje iz nje propis u samom poglavlju je iz u našo poglavlje iz nje propis pohvalno je postiti šest dana u mjesecu u Kaže se o debu Eyyuba el Ansari, radiju Allahu te da Allah uposlanik alaihi selam rekao koji isposti mjesec Ramazana, a zatim u še'u'alu isposti još šest dana kao da je postio čitavu godinu. Imam Nevi Rahmetullah u ovom poglavu je citirao samo jedan hadis. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi kategorički je na osnovu hadisa koji je definitivno kojeg bilježimo muslim i hadis vjerodostojan u kojim stoji da Allah posani kazao ko isposti mjesec Ramazan a to poprati sa šest dana u mjesecu Šauvalu kao da je postio cijelu godinu. Na osnovu hadisa islam skričnjaci su kazali, velika većina osim mama Malika da je propisano u mjesecu Šauvalu da se posti šest dana na file Sodno ovom hadisu i da inšala onaj koji to uradi insan, a prije toga je postio mjesec še'u'ala, da mu se upisuje nagrada kao da je postio cijelu godinu. U određenim hadisma je došlo pojašnjenje šta se time misli. Mi znamo da godina ima 365 dana, pa ako postimo mjesec Ramazana, to je 30 dana, a svako dobro djelo se u islamu vredno je... 10 rostruko 30 dana puta 10 je 300 ostaje nam još oni 60 dana pa kada postimo 6 dana u mjesecu šewalu puta 10 deset rosko se nagrađuje dobro dijelo, 60 6 puta 10 60 imali smo Ramazan 30 puta 10 300 300 plus 60 je 360 pogledajte kako je islam ljep kako je islam savršen posti čovjek mjesec Ramazana nakon toga posti šest dana u mjesecu Ševalu kao da je postio kao da je postio tokom cijeli godine kada je u pitanju post mjesecu Ševalu treba znati nekoliko stvari prva stvar Dosta puta slušamo od kada se može početi post u mjesecu Šauvalu, pošto imamo ubeđenja da, dan tra, da Bajram Ramazanski traje nekoliko dana, tačno je da dan Bajrama je jedan, da dan Bajrama u kojem je zavranoj posti je samo jedan dan kada je u pitanju Ramazanski Bajram tako da već drugog dana se može početi to da učine ko početi ili netu i njegova stvar, ali gledano s aspekta islamskog prava fika, da li je dozvoljeno dozvoljeno. Znaci prvi dan je zabranjeno postiti po konsenzusu po konsenzusu islamskih učenjaka, drugi dan se već može početi post na fila i moji savjet te generalno svima onima nakon namazana da da li će drugi dan ili treći, to je manje ili više, ali što prije da počnu, prijači ako Bog da završiti i prijači, će, hajde da kažemo, obezvijeti sebi obećanu nagradu. Pa je prva stvar da se, znači, samo ne posti prvi dan Ramazanskog bajrama kada je strogo zabraven posti već drugog dana se može postiti. Druga stvar, kako se mogu postiti spominuti dani, mogu se postiti pojedinačno, mogu se postiti ispojeno. Što znači, Može čovjek odmah drugog dana početi i postiti i u cugu posti šest dana. Može posti jedan dan, pa dva, tri pauzirati, pa opet jedan dan, pa pauzirati, pa jedan dan, pa pauzirati tako dalje. Dok ne isposti šest dana u mjesecu še u valu, opet neko lično iskustvo. Najbolje je ispostiti šest dana u komadu. Čovjek je friško izišao iz Ramazana, ima dobru naviku da posti šest dana da isposti i da time zaokruži ovaj veličanstveni ibadet. Pitanje koje svaki godine se postavlja vezano za post mjeseca še'u'ala, a to je sestre koji su imali mjesečnicu u Ramazanu, da li moraju prvo napostiti, a nakon toga posti mjeseci še'u'ala ili mogu posti mjeseci še'u'ala. Pa postoji jako razilaženje kod islamskoj čenjaka i šalabi zna tačno je da žena ako bi mogla napostiti, ako mogla napostiti i nakon toga stići posti još šest dana, To bi, to bi bilo najbolje, ali time smo je poprilično obavezali, znači šest, šest ili sedam dana koje je propustila zbog hajza i šest dana u šeovalu, otprilike u šeovalu bi postila 13 ili 14 dana, što je poprično optrećenje. Ako bi mogla, najbolje bi postupila. Ako ne bi mogla toliko da posti, onda ćemo je kazati da može postiti šest dana šeovala, a Allah je, je, je olačao da tokom cijele godine Do sljedećeg mjeseca Ramazana ima 11 mjeseci da naposti dane da naposti dane iz Ramazana koje nije postila zbog mjesečnici. Pa znači, dosta puta se o tome polemiše, pitanja se postavljaju. Inša la biznila, ala je ženi dozvolio koja nije postila u mjesecu Ramazanu iz razloga mjesečnice da to naposti u toku godini do sljedećeg Ramazana a post mjeseca ševuala je ogrančen. Ako mjesec ševuala prođe, ta nagrada nas je promašila, pa je inšala bi iznila ispravno i tačno da se može postiti šest dana ševuala prije nego se naposti. Svakako ona sestra koja bi mogla fizički, telesno zdravstveno da izdrži pa da naposti 6 ili 7 dana koji ne je postila zbog mjesečnice i nakon toga da postiš 6 dana šewala sve to u jednom mjesecu definitivno to bi bilo najbolji. E, to je novi propis koji smo naučili večeras, a znači radi se o mjesecu, radi se o odnosno postu 6 dana šewala pa čovjek treba da zna, znači u šabanu koji je prije Ramazana je pohvalno mnogo postiti, dolazi Ramazan kada je obaveza posti, nakon Ramazana dolazi mjesec koji se zove šawal i u tom mjesecu je pohovalno postiti šest dana, a može se postiti i više od toga. E, mi ćemo, ako Bog da, ja sam planirao, prijeći ćemo, inša Allah, ostalo nam je desetak hadisa, ali ćemo inša Allah da to rezimiramo, da ne dužimo u nekih narednim minutama da završimo ovo predavanje, aj da prekomentarišimo hadise koji su ostali. Daži imam enevevi 229 to poglavlje, pohvalno i posjeti ponedljak i četvrtak. Opet imam nevi rahmetullahi alihi kategorički tvrdi i to je definitivno tako, pohvalno islamu da čovjek vjernik kada imamo gućnost, posti ponedjeljak i četvrtak žena muslimanka kada je e, fizički spremna i kada nije u haizu ili nifasu da posti ponedjeljak i četvrtak Ono što želim ovdje samo kratko da da spomenem imamo ovdje e, nekoliko hadisa ali je dovoljno inšala da zapamtimo da je propis sljedeći da je pohvalno u islamu svaki subota e, svaki sedmici u sedmici imamo jedan ponedjeljak i četvrtak da čovjek posti ponedjeljak i četvrtak Allaho poslanik alaih sallatu sram u ovom prvom hadisu koji je citiran spomenutoj sljedeći ebuka tade prenosi da Allaho poslanik alaih sallam upitan u postu ponedjeljka pa je kazao To je dan u kojim sam rođen i dan u kojim sam postao poslanik i dan kada mi je spuštena objava. Hadis bilježi ima muslim. U drugom hadisu je kazao ponedjeljkom četvrtkom se dijela predočavaju Allahu. pa volim da se moja dijela predoči dok postim. Hadis bilježi imam tirmizija. A ištala djelana trahna kaži, Allahu poslanik nastojao je da posti ponedjeljak i četvrtak, znači trudio je se da posti ove dane. Pa je znači više argumenta koji potvrđuju da je lijepo i pohvalno postiti ponedjeljak i četvrtak svake sedmice. Onaj ko može da posti, definitivno to je lijepo, jer vidjeli smo, Allahu poslanik kaže, to su dani kada se Allahu predočavaju naša djela, pa je poslanik postio u želji da dan kada se njegova djela predočavaju, Allahom bude dan kada on posti. Ovdje imamo jednu malu nejasnoću, a to je da određen broj ljudi, ovaj prvi hadis o debu katalade koji obilježim na muslim, uzme kao dokaz da je propisano obilježavanje mevluda dana kada je rođen Boži poslanik, pošto Allah poslanik u ovom hadisu kazao kada je upitan o postu dana ponedjeljka, da je Allah poslanik, ali se ratu, to je dan kada sam se rodio e mi definitivno smo ubeđeni da e, proslavljanje, mjesi, e, proslavljanje e mevluda, obilježavanje dana kada se rodio Boži poslanik, ali se da selam nam nije utemljeno da je to novotarija. E, to nije niko radio u prva tri stoljeća, najbolja stoljeća islama. To ni radio poslanik, niti je radio Bubekr, niti je radio Omer, niti radio Osman, niti je radio Alija, radi Allahot Aranehu, niti je ko radio prvi 300 godina islama. Tako da nema nikakve sumnje da je to dijelo e, koji nije propisano islam. E, kako odgovoriti na ovu nejasnoću? Odgovor je više nego jasan. Ako neko želi da obilježi ponedjeljak treba da ga obilježi onako kako ga obilježio Allahu poslanik a to je Allahu poslanike postio ništa mimo toga nama više nije propisano u ponedjeljak znači Boži poslanik kaže ja sam ponedjeljkom rođen i Mi znamo da je rođen Božji poslanik eh, ponedjeljkom, to je 100 posto, ali ne postoji vjerodostojni eh, dokaz da Božiji Božji poslanik Alise Lea Tu rođen 12. Rabiul Eubola, pogotovo što svake godine se 12. Rabiul Eubola eh, javlja u drugim danima. Tako da nema nikakvog utemeljenja eh, praviti i obilježavati eh, rođendan Božji poslanik ali Lea Tu Veseram, a ako bi rekli da neko nešto obilježava, onda neka to uradi onako kako uradio poslanik, neka posti ponedjeljak i četvrtak i To je ono što može čovjek da uradi. <kuh> nakon toga 230. poglavlje pohvalno je u svakom mjesecu postiti po tri dana. Pa nakon toga imamo Nevi, nakon što je konstatirao da je pohvalno i lijepo svakom mjesecu postiti po tri dana, kaže najbolje ova tri dana posti u takozvanim bijelim danima, a to su 13, 14 i 15 dan u svakom hiđerskom mjesecu. E, Imam Nevi, rahmetullah Jalihi, iznio je ovdje konstataciju da je Imamo dva propisa. Imamo propis da je pohvalno i lijepo u svakom mjesecu posti tri dana. U svakom mjesecu se posti tri dana i opet smo rekli zašto tri dana puta deset dobrih dijela kao da je čovjek postio cijeli mjesec. Pa je pohvalno i lijepo da zapamtimo sljedeći propis nakon što smo naučili propis da je lijepo u islamu postiti ponedljak i četvrtak. Pohvalno je i lijepo postiti tri dana u svakom mjesecu. Nakon toga, nakon što smo konstatirali da se u toku mjeseca postije 3 dana, a kada je najljepše postiti e, ta 3 dana, kada je najljepši? Možemo i postiti kada hoćemo prva 3 dana, druga 3 dana, u sredini, na kraju, bitno je da ko hoće da upravljuje taj sunet, da posti 3 dana u svakom mjesecu. Ali, kažem vam, ne vi, najljepše je da ta 3 dana, ko ćemo taj sunet prakticirati, da bude 13. 14. 15. dan, 15. dan hijdřetskog mjeseca. Nakon toga imam Nevi Rahmetullah Jalih kao veliki muhaddis spomenuo i nekoliko argumenta prvo argumenti koji govori da je sunnet postiti tri dana u svakom mjesecu hadis od Ebu Hureyri 1258. od Ebu Hureyri moj prisni prijatelj Mohamed je, savjetovao mi je da postim tri dana u svakom mjesecu da klanjam dva rekaeta duha namaza i da klanjam vitar namaz prije nego što zaspim hadis biliš bohari muslim Pa je Bogurire kaže, poslanik mi savjetovao da svaki mjesec postim tri dana, da klanjam dva rekjata doha namaza i da klanjam vitre prije nešto den spavati. Pa je znači propis da se posti svaki mjesec tri dana, taj propis je autentičan, ispravan za one koji žele dobrovoljni post. U pogledu toga, da li ta tri dana treba da budu bijeli dani, postoji razilaženje shodno, dali li su hadisi o tom evrodostojni ili ne, imam nevi rahmetullah i alihi citirao i nekoliko argumenata e, iz kojih se vidi da je on, e, da je znači propisano i lijepo da se poste, da se poste bijeli dani. Tako da imam nevi rahmetullah i alihi je stava, Imam nevije stava da se bijeli dani, da argumenti koji ukazuju da sa tri dana koja se posti najljepši je opet da budu bijeli dani. Znači veoma je bitno da naučimo večeras da postoje dva propisa. Imamo propis da je lijepo postiti svaki mjesec tri dana. Bilo kada, na početku mjeseca, u sredini mjeseca, na kraju. Nakon toga dolazi poseban propis da ta tri dana je lijepo da budu bijeli dani, 13. 14. i 15. dan u hiđetskom mjesecu. U pogledu toga postoji određeno razilažen kod učenjaka, da argumenti koji e, posebno naglašavaju da se postije ta tri dana su vjero ili ne, imam nevi rahmetullah, ali je citirao nekoliko argumenta, argumenta, e, kojima je želio da potvrdi tu učinjenicu, tako da, inšala, biznila oni koji posti e, s namjerom, e, da posteje tri dana bijele dane, duboko se nadamo da će imati nagradu zbog velikog broja Disa u kojima je spomenuto da je laoposlanika Lise se Sram postetao da ta tri dana budu baš u bijelim danima, a rekli smo bijeli dani su 13, 14 i 15 dan u i zadnji, eh, zadnja stvar vezana za večerašnje predavanje, zadnje kao podpoglavlje, zadnja vrijednost, do sad smo sve govorili o zasebnim vrstama posta u islamu nakon mjeseca Ramazana i za kraj kaže, imam nevevi, 231. poglavlje, vrijednost davanja i pripremanja iftara postaču, odlike postača kod kojeg se jede i dova koja će e, koji uči za domaćinu, putio koji jedi. Znači tri stvari imamo ne na spomenuti u narednom poglavlju. Prva stvar vrijednost e, pripremanja iftara za postača. U islamu je pohvalno i lepo da čovjek pripremi nekome iftar In sam posti mi ga ugostimo i priredimo iftar, vidjećemo da je došlo opet u hadisu kog po, pogledu u kojeg postoj razilaženje da li je dostan ili ne, definitivno mi kada priredimo iftar, iftar postaču, mi smo radili sevap. E sada je pitanje samo da li je taj sevap preciziran. Imam neve vi rahmetullah alayhi u, u hadisu 1265. E, citirao nam je hadis od Zaid ibn Halda al-Juhaniyah. Da je Allah poslani kareh se letu sam rekao ko nahrani postača ima će nagradu kao i on s tim da od postačevi nagradi ništa neće biti oduzeto. Pa prvi Propis u ovom poglavlju zadnjem mjeste da insan koji nahrani postača definitivno će imati nagradu. Ovaj hadis, ako ga prihvatimo da je nagrada onome ko priredi iftar postaču jeste kao nagrada samog postača, a da to njemu ništa neće umanjiti. Zato ćete vidjeti da kroz historiju umet, je se uvijek natjecao da ljudima priređuju iftare i danas ćete vidjeti u islamskom svijetu gdje ljudi organiziraju iftare na otvorenom za hiljede, hiljede ljudi. U Mekke i Medinije skoro pa nemoguće e, iftariti, što bih rekao svoju hranu koliko se ljudi natječu, koliko se ljudi natječu da e, prirede iftar nekom od postača do te mjeri da se ljudi, mi koji smo dole studirali znamo da se ljudi znaju i posvađati, ko će za čiju sofru sjesti kako bi baš insan iftario kod određenog insana. Tako da prvi propis jeste da je u islamu pohvalno i lijepo nekom je prijeti iftar, to je definitivno dobro djelo, a po ovom hadisu onaj ko priredi iftar postaču, on ima nagradu kao i postač, a to neče ništa postaću umanjiti od njegove nagrade nakon toga imamo Nevi Rahmetullah i Alihi citirao nam je hadis u pogledu kojeg postoji razilaženje Allah najbolje zna hadis da li je ili nije ali spomenuto da insan koji posti, a u njegovom prisustvu neko jede, da takav insan, za njega je poslanik rekao, u istinu melek i donose salavat na postača, kod kojeg se objeduje sve dok oni koji, su, koji jedu ne završi sjelom ili oni se ne zasiti. U svakom slučaju postoji znači, hadis u pogledu kojeg postoji jako razilaženje da li je vjerodostan ili ne, da je Allah poslanik rekao kada insan posti, i u njegovom prisustvu se jede, i on jednostavno sada trpi tu želju za hranom, Allah Ježašanu mu je to nadomjestio da meleki na njega salavate donosi. U svakom slučaju, ako je hadis rodostan, onda je i ova nagrada inšallah ispravna. I na kraju. قال الله سبحانه: "كَدَبِ إفطاري قد كد ادريجنوق انسانا، عُشيو بيدووا ز تاكوغ انسانا الله سبحانه يكاذي، قوريو بي افطرا ايندكم الصائمون واكل الطعام طعامكم الابرار وصليت عليكم الله سبحانه بيدويو када بي قد неког افطاري الله سبحانه بيدويو عندكم الصائمون kod vas su iftarili postači ili molim Allaha i da i dalje u vas u budućnosti postači iftari wa akala ta'amukum al-abrar molim Allah da vašu hranu jedu dobri i čestiti ljudi wa sallat aleikom al i molim Allah subhanahu da Meleki na vas donosi salavate i da vas blagosiljaju. U svakom slučaju, ovo je posljednji hadis iz poglavlja koji govori o postu. Mi ćemo se ako Bog da ovdje završi, zaustaviti. Naredni sedmici najvjerojatnije da ćemo imati jedno općento poglavlje, odnosno jedno predavanje koji će govoriti o vrijednosti Ramazana, o tome i da bi trebali svi da zajedno iskoristimo veliku priliku mjeseca Ramazana i rekli smo nakon toga ako Bog da pravimo pauzu u mjesecu Ramazanu, a imat ćemo, ako Bog da, prediftarske emisije gdje vas sveć od večera spozivamo da budete redovni gledatelji pratitelji naših pred iftarske emisija gdje putem ostavljanja su komentara imate priliku, ako Bog da, da budete od onih koji će biti izučeni da idu na umru. Subhani kallahu mevih hamdike, šedun la ilaha ila instakfiruke wa etubu ilaik.